Garaziko tsektatze hainbat pertsona hor bildu dira hastelen untan. astekoak aztekoak baitziren, COVIDaren aurkako tsehtoaren bigajen injektatzen. iniektatzen. bere maskarekin eta isiltasunean, itxaron gelan, tentxio pixka bat senditzen bazen ere, bigajen egin ginbegitan kontent dira elga ditugunak. Da ba, ba, ez deuz esen ditu, ondarek aldean, deuzet, huaie espantxa esit. Bizikiuntza, ez ja, dut mementuan deuz zen hasteko. Undarreko naue. Ez tare. Bo, shi ez, ez dut ondo gaik ez dutukan e neusei. egiten dituzte garasiko zertatze gunean. Feiz zertuoak dira denak. Momentuko etzaile aurre ikusiak dituzten kopuruak egiteko dosirik falta izan. Balorazio positifua egiten dute bertako koerizainak. Bicikuntza pasatzen da momentuko, uh, diendea konten dira behiz uh, diterat. Uh, ni kasteko zuai arte uh, diende guziak uh, bigarrenan zuten, baina uh, lehenbizikoa uh, izaniten alda ere, ono, uh. itxaron lista bat uh, bada momentoko. Itxaron lista lusea da lehen dosianailuketen adineko beste pertsonentzat, ez da argi noiz hartzen alko den behiz itzordua. Gazte batzuk ere baziren, tsehtatze inguruan, familiakoak ekartzera ginak. Anauzetik, ene amatxirean laguntzera. Ben, bigarren aldia da, jiten dela unat, beraz, tranquiltzen, adakizek den. Konten da, bai biziki. Geienak konten tatera dira beraz, bigarren tsehtoa eginik, belduk gutxiago ukanen dutela eta egoera hobetuko dela, espero baitute.